sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa sallama bi sunnatihi ila yaumil qiyamah amma ba'du alhamdulillah ikhwani fillah wa akhwati pada kesempatan yang mulia ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita dari kitab syarah durumatul i'tibar di mana pada pertemuan yang pertama kita sudah kaji bersama mukadimah uh, bagian awal dari mukadimah dan insyaallah kita akan lanjutkan pada pagi hari ini dan insyaallah kita selesaikan mukadimah tersebut ikhwan fillah hazanillahu wa iyakum syarahul aql i'tiqad alhadi ila sabil rasyad Karya al-Imam Ibn Qudamah yang disyarah oleh Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, hafizhahullah ta'ala. Kita sampai pada lafaz Ar-Rahman Ar-Rahim dari Bismillahirrahmanirrahim di dalam mukaddimah. Di mana nubuudawan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, al-mahmudu bi kulli lisaanin, al-mahmudu fi kulli zamanin. Allah tidak yahru min ilmihi maka walau misghiluh sya'nnun ansya'nnin jalla al ashbah wal al dad dan nizhad al sahabat al sahibat wal awlad dan nafda humuhu fi jamil ibadat la tumsiru al amru bi tafkir wal tawahmu al buluq bi pada Alfaq bismillahirrahmanirrahim di mana bagian pertama bismillah sudah kita kaji pada pertemuan yang lalu dan kita sampai di halaman 24 yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim pada akhir dari halaman 24 Ar-Rahman Ar-Rahim Ismani min asma'ihi subhanahu wa ta'ala yatawannaani Ar-Rahman yaitu dua nama di antara nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang mencakup Rahmat Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman dan ar rahim keduanya mencakup makna rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Warahmatu sifatun min sifatih Subhanahu wa taala taliku dan sifat rahmat merupakan salah satu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Warahmat Allahulaihussalam bihi ilallah Subhanahuwataala. Demikian juga nama yang kedua yaitu Ar-Rahman. Bahawa Ar-Rahman adalah nama Allah Subhanahuwataala yang tidak diberi nama kecuali hanya Allah Subhanahuwataala. Tidak boleh menggunakan nama tersebut kecuali hanya Allah Subhanahuwataala. Dan selain Allah Subhanahuwataala. Tidak boleh, ya haram hukumnya untuk memakai nama Allah. Wa ar-Rahim buat yusam ma'bihi ba'ul Sedangkan nama yang kedua, yaitu ar-Rahim, maka boleh sebahagian hamba, ya diperbolehkan untuk menggunakan nama ar-Rahim. Kamu fikolih taala fi wasmi nabihi saw. Sebagaimana nama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang menyifati nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surat At-Taubah ayat 128. Allah berfirman bil mu'minina raufur rahim bahwa sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang beriman raufun rahim. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berlemah lembut dan berkasih sayang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu rauf dan Maka ini menunjukkan kalimat rahim itu boleh digunakan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Tafadhilillah azza wa jalla. Ya, ini terkait dengan ana yang ada di dalam Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya, terkait dengan nama yang ada dalam Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman karena Ar-Rahman itu lebih umum maknanya dibandingkan dengan Ar-Rahim. Karena rahman rahmatun 'amatun li jami'il makhluqat. <coughs> Karena nama Ar-Rahman itu mencakup rahmat Allah Subhanahu wa taala yang umum untuk seluruh makhluknya nya Kasih sayang Allah yang mencakup seluruh makhluknya Sedangkan yang kedua Ar-Rahim wa Ar-Rahim Faham rahmatun khas sahun bilmu muni, yaitu rahmat Allah subhanahu wa taala yang dikhususkan kepada orang-orang yang beriman. Inilah perbezaan rahman dengan dengan Ar rahim. Ar-Rahman sifat kasih sayang Allah Subhanahu SWT Untuk seluruh makhluknya Apakah dia mukmin, apakah dia kafir Apakah dia manusia, jin, hewan Ya seluruh makhluk Allah Subhanahu SWT Mendapatkan kasih sayang dari sifat Ar-Rahman Sedangkan Ar-Rahim adalah sifat tambahan Dan khusus bagi orang-orang yang beriman Dan tidak diberikan kepada selain orang-orang yang beriman Inilah perbedaan Ar-Rahman dengan Ar-Rahim Paling karenanya penggunaannya pun berbeda untuk arisan maka itu sifat yang umum yang hanya berhak untuk yang memakai nama tersebut hanya Allah Subhanahu Wataala. Karena fiqoyihi Taala wakna Nabiul Muminin rahimahnya, yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu Wataala dan Allah Subhanahu Wataala terhadap orang-orang yang beriman rahimah, yaitu Maha penyayang. Rahmat Allah Subhanahu Wataala. Ya, itu dikhususkan untuk orang-orang yang beriman. Mana dalilnya ini? Dalilnya adalah surah Al-Ahzab ayat 43. Fa huma ismanu 'azhiman yatajammalani wa sallallahi subhanahu wa ta'ala birahmati 'ala bi jalalihi subhanahu wa ta'ala. Maka sifat Ar-Rahman, nama Ar-Rahman dan nama Ar-Rahim adalah dua nama yang agung yang mencapai sifat Allah subhanahu wa ta'ala yaitu sifat kasih sayang secara makna sama, dua-duanya memiliki makna kasih sayang. Ya. Keduanya baik itu Ar-Rahman maupun Ar-Rahim, keduanya diambil dari kata rahmah. Ya, satunya menjadi Rahman dan satunya menjadi Rahim dengan makna yang sama, tetapi secara ya penerapannya itu berbeda. Bahwa Ar-Rahman itu mencakup seluruh makhluknya dan ar khusus untuk orang-orang yang beriman. Selanjutnya adalah Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian بدا bil hamd ba'da Kemudian al-Imam kun kudama Allah taala dalam rumatul i'tiqad, pada mukadimahnya setelah bismillahirrahmanirrahim beliau mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Faqala alhamdulillahirabbil fa billahi wa hada aidan min sunnah an yubda' al dan ini juga termasuk dari perkara sunnah agar memulai ucapan memulai perkataan itu dengan ucapan alhamdulillah selain memulai dengan bismillah disunnahkan untuk memulai dengan alhamdulillah ya, sebagaimana nabi sallallahu alaihi wasallam يفعل ذلك sebagaimana nabi sallallahu alaihi wasallam selalu melakukan yang demikian yaitu mengucapkan alhamdulillah di awal perkataan beliau wa kama bada allah kitabahu bilhamdillahi rabbil di surat al -fatiha. demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala memulai kalimat alhamdulillah memulai kalimat alhamdulillah rabbil alamin di awal surat al-fatihah Padahal kita tahu surat Al-Fatihah adalah surat yang pertama Di antara 114 surat yang ada di dalam Al-Quran Yaitu surat Al-Fatihah Dan dalam surat tersebut dimulai dengan Alhamdulillah ya Rabbil Alamin mana terjadi hilaf untuk Bismillahirrahmanirrahim Apakah itu termasuk ya Ayat yang pertama dari Al-Fatihah Ataukah ayat yang pertama dalam Al-Fatihah adalah Alhamdulillah ya Rabbil Alamin Dan kita bahas Beliau lebih memuatkan uh, Syekh Saleh uh, al-Fauzan beliau lebih jelaskan bahawa Bismillahirrahmanirrahim adalah satu ayat yang ada pada setiap surat ya yang ada pada pada setiap surat dari 114 surat yang ada kecuali surat surat apa? At-Tawbah ya. Walhamdulillah ma'nahu tsana. Sedangkan alhamdulillah artinya adalah as-sana yaitu pujian. Alhamdulillah adalah Pujian, فَاللَّهُ جَلَّ وَعَلَى يَسْنِى عَلَيْهِ يَسْنَى عَلَيْهِ وَيُفْتَمَدُ لِذَاتِهِ وَلِأَسْمَاهِ وَصِفَاتِهِ وَلِفَعَالِهِ جَلَّ وَعَلَى. Dan Allah Subhanahu Wa Taala dipuji dengan pujian, Alhamdulillah dengan ya pujian-pujian tersebut. Wayutmaduli dhatih dan Allah Subhanahu Wa Taala terpuji zatnya, nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya. Seluruh yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala semuanya terpuji. Tidak ada satu sifat pun yang tidak terpuji pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallaikum Billah. Ya, sifat Allah Subhanahu Wa Taala sempurna dalam segala ni. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berhak untuk mendapatkan alhamdulillahih. Waktu alhamdul masih dibahas tentang kalimat alhamdul. Al Alif, lam, lamu li, sifra. Bahawa lafad Alif dan lam pada Alhamdu Al, yaitu alif dan lam Itu fungsinya adalah untuk istighurah Ya, fungsinya adalah untuk mencakup semua cakupan Ya, istighurah artinya mencakup makna secara keseluruhan Ya, mencakup <tuh> makna secara keseluruhan Ayy jami'ul mahamidillahi azza wa jalla Tahuwa mustahikul alhamdi ala liqtelah arti daripada al dalam alhamdu ya al mencakup seluruhnya artinya bahwa seluruh pujian-pujian itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya seorang hamba mendapatkan pujian maka Allah Subhanahu wa taala lebih berhak untuk mendapatkan pujian tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk mendapatkan pujian secara mutlak. Ya, mendapatkan pujian secara secara mutlak Alhamdulillah, amin asyukri. Kemudian Sheikh Al Fauzah beliau membedakan antara alhamdul dengan asyukru. As Perbedaan antara alhamdul dengan asyukru. As Perbedaannya adalah lian nasukora ya punu ala alafal ifaqal. Yaitu bahwa syukur, ya asyukru, as yaitu syukur atau bersyukur itu hanya ditujukan kepada perbuatan. Ya ditujukan kepada perbuatan. Seorang yang berbuat baik disyukuri, seorang yang menolong disyukuri. Semua perbuatan itu haknya untuk disyukuri. Wa <tuh> amal hamdu fayakun ala min dalika ala dzati wa ala asma'i wa sifatati wal Sedangkan alhamdu cakupannya lebih luas daripada sekedar asykur di mana alhamdulillah cakupannya adalah rasa syukur pujian yang diberikan kepada da diberikan kepada nama-nama diberikan kepada sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya oleh karenanya di dalam ayat ini Ya dalam surat fatihah dalam ayat ini tidak disebutkan asyukru, uh, ya tidak disebutkan alhamdulillah ya disebutkan, Alhamdu alamin. Tidak disebutkan asyukru as lillah ya robbil alamin. Kenapa? Karena alhamdulillah itu lebih luas mencakup terpujinya Dia, terpujinya nama, terpujinya sifat dan terpujinya uh, perbuatan. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala sempurna dalam uh, semua cara. Uh, yaitu za kemudian ya nama sifat dan perbuatan itu tercakup dalam kalimat Alhamdulillah dan itulah bedanya dengan asykuru faqalu alhamdulillah ai asna'ul kamil mustahiq oleh karenanya lafaz alhamdulillah itu maknanya adalah pujian yang sempurna dan yang berhak Allah Taala, pujian yang sempurna dan yang berhak hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Wahdahu la syailah mu. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang berhak untuk mendapatkan pujian tersebut. Alhamdulillahi al mahmudi di lisan. Ini adalah sifat lillahi, sifat untuk Allah. Segala puji untuk Allah atas Allah Allah adalah al-mahmudi bikulli lisan Allah adalah zat yang terpuji oleh seluruh lisan yang dipuji oleh seluruh seluruh lisan hai al-muthna 'alayhi subhanahu wa ta'ala bikulli lughatin min al-lughati allamaha makhluqatihi Allah subhanahu wa ta'ala yang dipuji oleh seluruh bahasa diantara semua bahasa yang ada yang Allah ajarkan kepada seluruh makhluknya yang Allah ajarkan kepada seluruh makhluknya, ya. inilah ya terkait dengan bahasa bahwa itu semuanya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan jasad kita semuanya, tubuh kita semuanya dengan sempurna. Allah juga memberikan kita semuanya dengan dengan bahasa. Oleh karenanya kita ketahui bahwa bahasa ya begitu banyak lisan-lisan yang berbeda-beda dalam mengucapkannya dan Allah Subhanahu wa taala terpuji dengan seluruh lisan yang ada, dengan seluruh bahasa yang ada. Fakul makhlukah ta'haduhu dan tsabihuhu Subhanahu wa Taala. Oleh kerana semua makhluk Allah Subhanahu wa Taala. Memuja Allah bertasbih kepada Allah. shayin illa tsabihu bihamdihi. Walakin la tafkahu dan tsabihahum. Innahu kamilun kafurah. Di dalam surat Al Isra ayat 44 Allah Subhanahu wa Taala wa in min shay' shay' izlina kira artinya adalah segala sesuatu illaa yusabbihu bihamdihi kecuali pasti akan bertasbih dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakin la tafrahuuna tasbihahum tetapi kalian tidak mengetahui tidak memahami semua tasbih makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah jazakumullahu itulah tasbih dari seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala apakah dia makhluk hidup apakah dia bernyawa mati maka seluruhnya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala seluruhnya mensucikan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala innahu kana haliman ghafur Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha lembut dan maha pengampun semua makhluk menghambamu subhanahu wa ta'ala dengan bahasa-bahasanya yang ia ketahui subhanahu wa ta'ala oleh karenanya seluruh makhluk Allah subhanahu wa ta'ala memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan bahasa-bahasa mereka yang mengetahui bahasa tersebut isyarat-isyarat tersebut adalah Allah subhanahu wa ta'ala Sifat yang kedua al-maghfur di fikul zaman bawa Allah subhanahu wa taala adalah zat yang disembah, zat yang diibadari di setiap zaman, di setiap waktu. Aiy al-mustahinkul ilai ibadatil subhanahu wa taala dari wa aqidah. Allah subhanahu wa taala yang berhak untuk mendapatkan ibadah yafi iman wa abadan senantiasa dan selalu berhak untuk mendapatkan ibadah wala yazalu khalquhu ya'malunahu subhanahu wa ta'ala ila katum dan seluruh makhluk Allah subhanahu wa ta'ala akan selalu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala hingga tegaknya hari kiamat fala yakhru zaman min wujud ibadin lillahi subhanahu wa ta'ala ya'budunahu wa yuwahhidunahu ila at taqwa sa'a tidak ada waktu tidak ada zaman di sana ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali mereka semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala sampai datangnya hari kiamat Ehwani filah azza ni Allahu ya kum ini bukti keagungan Allah Subhanahu Wa Taala di mana seluruh makhluknya bertasybih dan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat manusia bagaimana mereka beribadah kepada Allah Subhanahu Wataala. Setiap tempat, setiap waktu mereka beribadah kepada Allah Subhanahu Wataala. Bumi yang bulat, ya, kemudian matahari mengiringi bumi, ya. Kita dapatkan bahawa waktu sholat itu tidak pernah putus dari satu tempat ke tempat yang lain, terus bersambung dari satu tempat ke tempat yang lain dan semuanya mengagungkan Allah Subhanahu Wataala wakadhalika fi kulli makan fa inna allaha subhanahu wa ta'ala yubadu fi as-samawati demikian juga Allah diibadahi di semua tempat semuanya Allah subhanahu wa ta'ala diibadahi di langit semuanya di langit yang tujuh semuanya demikian juga Allah disembah di bumi sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah az-zukhruf ayat 84 wa huwa alladhi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilahun dan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang atau ilah sesembahan yang ada di langit dan ilah sesembahan yang ada di bumi. Allah Subhanahu wa ta'ala di baik di langit mawhun di bumi. Takun fil lahi azami allahu a'yukum bilam. Allah Subhanahu wa ta'ala di, di ta sana penuh dengan para di setiap uh, jengkal yang ada di sana ada malaikat yang sujud pada Allah Subhanahu Wataala. Di sana ada baitul ma'mur. Dalam setiap harinya 70 ribu malaikat masuk ke dalam masjid tersebut, ke dalam baitul ma'mur tersebut mereka beribadah kepada Allah Subhanahu Wataala. Ketika mereka sudah masuk sekali tidak akan pernah kembali ke situ untuk selama-lamanya sampai hari kiamat. Begitu banyaknya makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang suci, yaitu para malaikat, semuanya ia ta'aq pada Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. <tik> Takhani fi Allah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maksud dari ayat tersebut, ma'budun fa huwa ma'budun fis samai subhanahu wa ta'ala ma wa ma'budun fil ardi. Ya'udhu al-alab al-urwi, al-alab al-sufri Wa al-jinnu wal-insu fi kulli makan Bin makhlukatihi subhanahu wa ta'ala Fala takhtersu ibadatuhu bimakan Duna Makna ayat tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala diibadati, disembah di langit dan juga di bumi. Baik itu di alam yang atas maupun alam yang bawah, di langit maupun di bumi, jin dan manusia semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu tempat pun kecuali makhluk Allah Subhanahu wa taala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada satu tempat yang khusus. Dan kemudian tempat lain tidak disebut di mana Allah subhanahu wa taala ya kosong dari peribadatan pada tempat tersebut. Walih ada yang ulu Nabiulloh saw menjelaskan ia abdu masjid dan tohura. Oleh kerana Nabiulloh saw bersabda dan dijadikan bumi untukku sebagai masjid dan sebagai tohur sebagai alat bersuci. Itulah bumi Allah Subhanahu wa taala semuanya sebagai masjid dan sebagai ya sebagai alat bersuci apakah itu dengan airnya ataupun dengan dengan debunya dengan pasirnya maka itu sebagai uh, masjid dan juga uh, alat bersuci Walaupun Allah khususkan beberapa kini di masjid Fadli ibadatnya Subhanahu wa Taala dih, wailafainahu yubnu Subhanahu wa Taala di kuli makanan dari ardhih dan sana ini. Akal tetapi Allah Subhanahu wa Taala mengkhususkan sebagian tempat karena keutamaan tempat tersebut, ya, seperti di masjid misalnya Allah khususkan seperti di tanah suci di Makkah dan Madinah misalnya ya seperti di Masjidil Aqsa yang ada di Palestina Allah khususkan maka sebagian Allah khususkan karena keutamaan tempat tersebut kalaupun tidak ada kekhususan tersebut maka sesungguhnya ibadah termasuknya adalah masjid dan juga alat bersuci itu ada di semua bumi Allah swt tidak dikhususkan satu dengan yang lainnya Bakhari wa 'azani Allah wa iyyakum Sifat yang ketiga yang disebutkan dalam mukadimah oleh ulama adalah alladhi la yaflu min 'ilmihi makan Di Allah Subhanahu wa ta'ala ya menguasai dengan ilmunya seluruh tempat yang ada Tidak ada tempat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala mengilmui tempat tersebut Ya, tidak ada satu tempat kecuali Allah Subhanahu wa taala mengilmui dengan sempurna tempat tersebut. Ya'lamu ma fis samawati wa ma fil Allah mengetahui semua yang ada di langit dan yang ada di bumi. Di dalam surah Al-Mujadilah ayat 7 Allah berfirman, Alhamdulillah Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil Tidakkah kalian melihat sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui semua yang ada di langit dan ada di bumi. Ma ya kurbinah jawab salah satu ilangkuharofi ahum. Tidaklah terjadi bisikan, ya, di antara tiga orang kecuali Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang keempat. Tidaklah berlima kecuali Allah yang keenam. Tidaklah lebih maupun kurang dari itu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan mereka, ai namagan dimanapun mereka berada. Semua yang dihukum dimanapun mereka berada. Semua yang dihukum dimanapun mereka berada. Semua yang dihukum dimanapun mereka berada. Semua yang mereka berada. yang dihukum dimanapun mereka berada. Semua yang dihukum dimanapun mereka berada. Semua yang dihukum dimanapun mereka berada. Semua yang dihukum dimanapun mereka berada. Semua yang dihukum dimanapun mereka berada. Semua yang dihukum dimanapun mereka Kemudian surat yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Al Fauzan هو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على dan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi dalam kurun waktu 6 hari kemudian Allah bersama yang di atas arsy ia alam ma yajri wa ma yakhruju minha, wa ma yanzilu wa ma ya'ruju dan Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui Ma ya'luju fil apa yang ada di dalam bumi wa ma dan apa yang keluar dari bumi wa ma sama Allah mengetahui apa yang turun dari langit wa ma dan apa yang naik ke langit wa huwa ma'akum ayna kuntum dan Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kalian di manapun kalian berada wallahu ma ta'maluna basyiran Allah Maha mengetahui atas semua yang kalian kerjakan Ayat yang ketiga yang disebutkan ya Allahumma ba'inna aidihi wa makhfir Surah Al Baqarah ayat 255 dan Allah mengetahui apa yang ada di antara mereka yang ada di antara mereka, Apakah di depan mereka di belakang mereka, ya maka Allah Subhanahu Wa Taala Mengetahui semuanya fahu ya Allah Subhanahu Wa Taala magana wa mihoon Allah Subhanahu Wa Taala apa yang sudah terjadi dan apa yang akan terjadi. Ya la mukhlasaihil layyaf alaihi shayun. Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Inna Allah layyaf alaihi shayun fil ardi walafis samah. Surat Ali Imran ayat 5 Allah berfirman, Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak tertutupi atasnya segala sesuatu yang ada di langit dan yang ada di bumi. Alim adalah Subhanahu wa Taala fil Azal, thumma ketabrulafin ma'fud kullu shayin. Allah Subhanahu wa Taala tahu segala sesuatu sebelum sesuatu tersebut ada fil azal yaitu sebelum segalanya ada kemudian Allah Subhanahu wa taala menulis semua kejadian yang ada di Lauhil Mahfuz wa huwa ya'lamu subhanahu wa ta'ala daiman wa abadan la yanfaku an 'ilmihi subhanahu wa ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berilmu dan mengetahui segala sesuatu ya dan min wa abadan setiap saat dan terus-menerus Allah mengetahui dan tidak akan pernah terputus ilmu Allah Subhanahu wa taala ya sebagaimana makhluk terkadang ingat terkadang lupa Ya, Allah Subhanahu Wa Taala tidak demikian. Allah Subhanahu Wa Taala mengilmui seluruh uh, makhluknya, segala sesuatu itu tanpa ada terputusnya. Ehwadiyu, apa yang dila, azanil Allah wahyakum. Selanjutnya, la yang fakuan ilmihi Subhanahu Wa Taala, fa ilmu sifatul azaniyah abadiyah, ilmihi Subhanahu Wa Taala, ilmuhi fi kuli magaan. Bahawa Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ilmu atau ilmu Allah Subhanahu Wa Taala merupakan sifat azali, sifat yang terus menerus ada, ya, sifat yang terus menerus ada, abadiyah yang kekal untuk selama lamanya, ya. Fikul limakan di setiap tempat. Ya dan ilmu Allah Subhanahu wa taala bukan seperti ilmu manusia di mana manusia sebelumnya jahil, sebelumnya bodoh, tidak berilmu kemudian berilmu. Allah Subhanahu wa taala tidak demikian. Ilmu Allah Subhanahu wa taala adalah azali, sifat Allah yang itu tidak ada permulaannya. Allah Subhanahu wa taala berilmu ya dengan tanpa permulaan. Sempurnanya Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti makhluk yang memiliki sifat kurang bahawa kesempurnaan makhluk adalah kesempurnaan yang kurang, di mana permulaannya adalah permulaan juga yang kurang, di mana sebelumnya tidak mengetahui, sebelumnya tidak memiliki, dan seterusnya. Allah Subhanahu Wa Taala di sana faukal arsi layak fali sebelum makhlukatihi. Allah Subhanahu Wa Taala di atas langit. Allah Subhanahu Wa Taala di atas ars. Tidak ada sesuatu pun dari makhluknya yang tertutupi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Wa ardihi wa samawatihi wa la fil mati wa la fil mustabbal Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui semua yang ada di bumi, semua yang ada di langit Semua perkara yang telah berlalu dan semua perkara yang akan datang Ya'lamu makana wa ma yakunu wa aina yakunu wa kaifa yakunu Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi, yang akan terjadi, dan di mana akan terjadi dan bagaimana akan terjadi. Allah Subhanahu wa taala mengetahui perkara-perkara tersebut semuanya tanpa kecuali. La yaf'a 'ala 'ilmihi tidak ada yang terlewatkan oleh ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sadidul. Allah menegaskan dalam surat Saba ayat 3. Alim al Ghaybi, لا يعذب عن مثال درة في السماوات ولا في الأرض ولا الصغار من ذلك ولا الأكبر إلا في كتاب مبين. Alim Allah Subhanahu wa Taala mengatahui, Maha mengatahui dengan semua perkara. Berbeda dengan makhluk mengetahui sebagian kecil dari perkara baik tersebut. Ilmu Allah Subhanahu Wa Taala luas sekali. Kalau seandainya, ya, pepohonan semuanya menjadi buah-buahan, ya, menjadi pena, dan lautan menjadi tinta, dan didatangkan terangkat dua kali lipatnya sampai kemudian habis, maka ilmu Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan habis. Itulah ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Laiyakubu Anhum Misqal darrotin fi s-amaati walafil ardi. Tidak ada yang tersembunyi di sisi Allah Subhanahuwataala, walaupun misqal darrotin, walaupun sebesar biji sawi yang ada di langit maupun yang ada di bumi, tidak ada yang tersembunyi oleh Allah Subhanahuwataala. Ya, itulah ilmu Allah Subhanahuwataala wala ashghara wala ashghara min lebih kecil daripada daripada sebesar biji sawi tadi ada yang lebih kecil lagi maka tidak akan lepas daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini ihwali waspati fillah azanallahu wa yakul para ulama menyebutkan apa yang dianggap paling kecil pada waktu itu ketika Al-Qur'an turun itu adalah biji sawi Ya, itu sesuatu yang paling kecil yang diketahui oleh manusia pada waktu itu. Ya, tentunya berbeda dengan zaman kita sekarang. Dan itu tidak kemudian lepas daripada ayat ini bahwa segala sesuatu sekecil apapun itu semua tidak lepas dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wala akbar ataupun yang lebih besar daripada itu illa fi kitabinn mubin kecuali itu semua yang telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. تفرق بين ذاته سبحانه وتعالى وعلمه ذاته في العلو فوق السماوات واما علمه فهو في كل مكان لا يغرو منه مكانا الله سبحانه وتعالى membedakan antara zat Allah dan ilmu Allah bagaimana bedanya Bahawa zat Allah subhanahu wa ta'ala berada pada al-ulu Berada pada keadaan yang sangat tinggi, fokus samawat berada di atas semua langit yang ada, fokus ars berada di atas ars Allah Subhanahu Wa Taala itulah dan Allah Subhanahu Wa Taala di atas seluruh makhluknya. Yang kita tahu ars itu adalah makhluk Allah yang paling besar. Ya, seluruhnya itu ada di bawah ars. Bawah ars adalah payung, ya, atap untuk seluruh makhluk Allah Subhanahu Wa Taala ya dan Allah Subhanahu wa taala ya di atas aras bersama yang di atas aras langit dan bumi itu dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat ya sebagaimana kita melipat sesuatu ya begitu agungnya Allah Subhanahu wa taala sehingga dibedakan antara zat Allah Subhanahu wa taala itu yang pertama bahwa zat Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi dan Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan makhluknya Ketika disebutkan bahwa Allah Subhanahu Wataala bersemayam di atas ars, bukan berarti Allah butuh pada ars, tetapi Allah Subhanahu Wataala maha berkehendak. Apapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wataala pasti terjadi. Dan makhluk ya tidak bisa kemudian menentang kehendak Allah Subhanahu Wataala. Kemudian menanyakan kenapa Allah harus bersemayam, misalnya perkataan-perkataan ya. Jahil maka yang demikian ya bertentangan dengan aqidah al, al Sunnah Wal Jamaah. Allah Subhanahu Wa Taala Maha, Maha berkehendak. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan langit dan bumi selama enam hari. Apakah Allah tidak mampu kurang dari itu? Mampu. Apakah tidak mampu dengan kunfaya kun sekali ucapan kemudian terjadi dengan sempurna mampu Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan demikian tetapi kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala maha berkehendak dan seluruh kehendak Allah Subhanahu Wa Taala ada hikmah yang besar apakah kita tahu maupun kita tidak kita tidak tahu. Yaqwalillah azanillah wa yakum sedangkan sisi yang kedua adalah ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Fahuwafikulimakan layaknubikumakan Bahwa ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ada pada setiap tempat, ya, dimanapun dia, apakah di bumi ataukah di langit, dimanapun dia, maka tidak lepas dari ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga apa yang disebutkan dalam akidah ya, yang sering disebutkan orang-orang awal mengatakan bahwa Allah ada di mana-mana, kita tanyakan, kalau Allah ada di mana-mana, maksudnya adalah ilmunya benar. Bahawa segala sesuatu itu dalam lingkungan ilmu Allah Subhanahu wa taala dengan sedetail-detailnya ya tidak ada yang kurang sama sekali tentang sesuatu tersebut apakah itu kecil maupun besar ya tapi kalau maksudnya adalah bahwa Allah ada di mana-mana adalah zatnya maka ini adalah akidah yang rusak akidah yang sesat bahwa Allah Subhanahu wa taala ya istawa 'ala al-'arsy Allah Subhanahu wa taala bersama-Nya di atas di atas 'arsy Akhwani fillah 'azani dhaw wa hayatu Kemudian sifat yang berikutnya alhamdulillah jadi ini semuanya masih dalam ukur qadimah dan itu mensifati yang menyifati tadi alhamdulillah ya segala puji atas Allah sifatnya tadi disebutkan tadi ya di antara sifat yang berikutnya la yushbihu sya'nan 'an sya'nin bahawa sifat Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan tersibukkan dengan urusan satu dengan urusan yang lain. Ya, Allah tidak sibuk. Ya, tidak tersibukkan. Ya, Allah kerepotan tidak tidak demikian. Lain silubu fi alun akhirin. Satu perbuatan kepada perbuatan yang lain tidak menyibukkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yahukoh, Yerasoh, Yuhki, Yumin, Yuaz, Yudil, Yufker, Yubninn. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan, Allah memberikan rizki, Allah menghidupkan, Allah mematikan, Allah yang memuliakan dan Allah yang merendahkan, Allah yang menjadikan seorang sakhir, menjadikan seorang kaya. Ya, maka semua perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyebutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanahu Wa Taala yudahbiru amra furoatih, wala yuskiluh fa'lun an fa'lin. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengatur seluruh urusan makhluknya. Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatur seluruh urusan makhluknya. Ya. Manusia tidak demikian, mendapatkan satu urusan ditambah satu urusan lagi sudah sibuk. Apalagi ditambah lagi sudah repot. Dia ya, mengurus satu keluarga repot, tambah lagi dua keluarga semakin repot. Itu manusia, itu makhluk, ya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak demikian wala yusbihu fi'lan a'thayan bi khilaf al-makhluk fa inal makhluk idhashtaghala bi'amal fa innahu la yumkin an ya yang namanya makhluk sibuk dengan sesuatu sudah tidak mampu lagi untuk sibuk dengan sesuatu yang lain ya fa inal makhluk idhashtaghala bi'amal fa innahu la yumkin an yashghal ala tidak mungkin akan menjagil atau menjagilah fikiran fikiran, dan itu kerana kekuatannya. Subhanallah, dan kekuatan ilmiahnya. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala tidak tersibukkan, tidak terrepotkan dengan semua urusan Allah Subhanahu Wa Taala sama sekali. Yang demikian kerana kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala, kesempurnaan kemampuan Allah. Dan kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu Wataalla. Ya makhluk Allah Subhanahu Wataalla banyak sekali. Ya entah itu manusianya, entah itu binatangnya, ya entah itu jinnya, entah itu tumbuh-tumbuhan maka banyak sekali. Ya tetapi Allah Subhanahu Wataalla tidak tersinggungkan dengan itu semuanya. Kenapa? Karena kekuatan Allah, Allah kemampuan Allah sempurna, ilmu Allah sempurna. Sifat yang berikutnya jalla al asba wa al Allah Subhanahu wa taala maha tinggi, maha mulia dari seluruh penyerupaan dan juga sekutu. Ya. Maksudnya adalah azuma sya'nuhu subhanahu wa taala al asba. Agungnya Allah Subhanahu wa taala Mulianya Allah subhanahu wa ta'ala Maka tidak pantas Semoga kemudian diserupakan Tidak pantas Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian diseputukan Maka tidak ada yang mampu Untuk menyerupai Allah Min makhlukatihi Wal adabu jam'u niddin Jam'u niddin Wahus syabih aydun Al-anad itu jamak dari nid yang artinya adalah syabih yaitu yang serupa maka tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa la wa la nidrahu wa la kufa'a lahu subhanahu wa ta'ala la yushbihu shay'un. Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang serupa dengannya, tidak ada tandingan untuknya, tidak ada yang semisal dengannya dan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang menyerupai sesuatu pun. Tidak memilih sihul di wa taala, wakwasamir besar yang Allah subhanahu wa taala. Maha mendengar dan maha melihat. Ikhwani fil Allah, rahmani wa rahimumullahu jami'an. Sifat selanjutnya adalah watanazza'anis sahibatil aula dan Allah subhanahu wa taala. Ya, maha suci dari yang namanya sahibah, yaitu istri, wal aulad dan anak-anak. Asahibah -anak. As bermaksud zaujah. Asahibah ya, itu artinya zaujah, yaitu istri. Tanazza artinya takut das maha suci Allah. Anis zaujah dari membutuhkan istri, wa al aulad, ya. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala Tidak membutuhkan anak-anak Lidhinahu subhanahu wa ta'ala Karena Kayanya Allah subhanahu wa ta'ala Ya, karena maha kayanya Allah subhanahu wa ta'ala Maha sempurnanya Allah subhanahu wa ta'ala Al-kharqihi Allah subhanahu wa ta'ala Tidak membutuhkan makhluknya Sama sekali Lianahu <lidhin> la'yahtajudizaw jati wal-aulatilal makhluk Dewa fihi wahaja fihi ilah menjauhimu. Karena tidaklah membutuhkan istri dan anak kecuali itu adalah makhluk. Kenapa makhluk membutuhkan istri dan anak? Karena makhluk itu lemah. Makhluk itu membutuhkan bantuan, membutuhkan orang-orang yang menolong, yang membantu, ya. Sehingga membutuhkan istri dan anak-anak. Dan ini tidak pantas untuk Allah swt. Wallahu qadana al-walad juz'un minal walid wallahu jalla wa ala la syabiha lahu wa la midlahu wa la kufu lahu ya dan karena anak adalah bagian daripada orang tua anak adalah bagian daripada ayah daripada bapak oleh karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang menyerupainya sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki anak ya Allah Subhanahu tidak membutuhkan anak dan juga, dan juga istri Fa buah baniyun anak Allah Subhanahu Wa Taala ya kaya artinya tidak membutuhkan hambanya wai don buah dan syamihalabu min keluhihi ma takhad min waladin Allah Subhanahu Wa Taala tidak menjadikan anak baginya. Ekhwah bismillah ar Ya Yaqub inilah sifat dasar bahwa Allah Subhanahu Wa Taala adalah dar yang sempurna dalam segalanya sedangkan makhluk adalah dar yang kurang dalam segalanya. Sehingga kesempurnaan pada makhluk hakikatnya adalah kekurangan. Ya. Kesempurnaan pada makhluk itu pasti mengandung kekurangan. Tidak ada ya kesempurnaan makhluk itu sempurna yang ya benar-benar itu sempurna tidak ada. Semua kesempurnaan makhluk pasti ada kurangnya. Ya. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya berbeda ketika Allah Subhanahu wa taala bahawa Allah tidak membutuhkan anak, Allah tidak membutuhkan ya, istri, berbeda dengan manusia. Justru sebenarnya makhluk yang ketika tidak memiliki istri, tidak memiliki suami, tidak memiliki anak bahkan itu sifatnya dianggap kurang oleh makhluk oleh manusia dan itu berbeda dengan Allah Subhanahu Wataala. Maha Suci Allah Subhanahu Wataala dari tuduhan-tuduhan ya, tersebut sallahu jalla wa ala lam yalid lahu kufuwan ahad ya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ya melahirkan dan tidak dilahirkan dan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang serupa dengannya wa hada fi ayatin katsira nazha nafsuhu an ashba an wala raddan ala alladhina bi anna lahu waladan kana nasara alladhina qalu al ibnu allah dan ini dijelaskan di banyak ayat ya ikhwani wahadifil Perkara ini dijelaskan di banyak ayat bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mensucikan dirinya dari kebutuhannya terhadap anak sebagai bantahan terhadap orang-orang yang menafiti bahwa Allah Subhanahu Wa Taala membutuhkan anak seperti perkataan Nusoloh yang mengatakan Al Masihu Ibnu Allah bahwa Isa Al Masih itu adalah anak Allah Subhanahu Wa Taala. Wahyabun Alladina Taulu Uzairi Bn Allah. Demikian juga orang-orang Yahudi, ya, yang mereka mengatakan bahwa Uzair adalah anak Allah Subhanahu Wataala. Ya, Uzair adalah anak Allah Subhanahu Wataala. Demikian juga Anurjahiliyah, iaitu orang-orang Musrikin, yang mereka mengatakan bahwa para malaikat adalah putri-putri Allah Subhanahu Wataala. Ya, ini perkataan siapa orang? Musriki di zaman Jahiliyah mereka mengatakan bahawa para malaikat adalah anak perempuan Allah Subhanahu Wa Taala. Anayaunullahu waladun walamfakun labusahhibah dalam surat al-An'am ayat 101 Allah membatas. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memiliki anak padahal Allah Subhanahu Wa Taala tidak membutuhkan istri tidak memiliki istri. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menazahul nazalika, wahai mahadilah ikutil makhluk Allah Subhanahu Wa Taala ta dijauhkan dari sifat itu, Allah Subhanahu Wa Taala disucikan dari perkara itu, ya, dari kebutuhan terhadap istri dan anak-anak. Dan itu hanya pantas untuk makhluk Allah Subhanahu Wa Taala di mana merekalah yang membutuhkan dia ya, untuk menikah yang membutuhkan anak-anak keturunan -anak Allah jalla wa ala فانه غني عن خلقه وخلقه محتاجون اليه ادكن الله tidak membutuhkan itu dan yang membutuhkan adalah makhluk Allah subhanahu wa dan ini dijelaskan dalam surah Maryam ya, ayat 88 sampai dengan 95 Wakil rute kodar, Wakil rute kodar Rahman walada. Mereka mengatakan bahawa Ar Rahman itu memiliki anak. Laka cintum saya tidak sungguh kalian telah datang dengan sesuatu yang sangat mungkar. Satu perkataan yang sangat mungkar. Takdir semuatu. Yatfatarna minhu, watanshakul ardhu, wadhiru jibaluh alba. Perkataan tersebut bahawa Ar Rahman. Ya menjadikan anak, mengambil anak, ya memiliki anak, maka semua perkataan yang mungkar tersebut hampir-hampir langit semuanya ya tak ya kemudian retak karena begitu takutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, begitu takutnya agar muka Allah Subhanahu Wa Taala dengan penyesuaian anak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, watan syakul al duri mungkin juga bumi akan terbelah. Kan rasa takutnya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wadah firuji baru hada dan gunung pun akan hancur berlebur-lebur. Anda awal daripada tiwala ada. Maka orang-orang ya menyerukan bahwa Allah memiliki anak. Wajib bagi loriman yang tidak awal ada. Dan arman tidak pantas, tidak uh, layak untuk kemudian menjadikan seorang anak. In kullin in kullu, kullu ma fis samawati wal ardi illa akbar rahmani abdhan. Karena semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi akan datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh yang ada di langit dan di bumi akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Laqad ahsahu wa 'addahum 'adad. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu mereka semuanya ya telah menyelimuti mencakup seluruhnya dengan hitungan yang degai ya tidak ada yang terlewatkan oleh Allah Subhanahu wa taala berapa jumlah makhluk Allah berapa dia ya, jumlah pasir yang ada di lautan itu semua dalam hitungan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang terlewatkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa kulluhu aatihi yawmal qiyamati semua makhluk tersebut akan datang pada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sendirian dalam keadaan sendiri-sendiri mempertanggungjawabkan seluruh amalannya kulahum abiduhu la sami'un ahadun waladullah subhanahu wa ta'ala kama yaqulu al kafirun wadh-dhalun min al yahud wa an-nashara wal mushrikin semuanya adalah hamba Allah tidak ada seorang pun dari mereka tidak ada sesuatu pun dari makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadi anak Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang disebutkan oleh orang-orang kafir orang-orang yang sesat yahudi nasrani dan orang-orang musyrikin Saudara-saudari yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala selanjutnya Sifat selanjutnya wanafada hukmuhi jamil ibad dan hukum Allah Subhanahu Wa Taala itu akan berlaku untuk seluruh makhluknya. Ya, hukum Allah Subhanahu Wa Taala itu akan berjalan, akan berlaku untuk seluruh hamba-hambanya. Koko ubu waqadaru yaitu keputusan Allah dan takdir Allah Subhanahu Wataala. Kobo itu adalah keputusan untuk terjadi sesuatu pada waktu tersebut itu namanya kobo. Ya ketika terjadi ya segala sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wataala terjadi itu namanya kobo. Sedangkan kodar adalah seluruh yang terjadi maupun yang akan terjadi itu namanya kodar. Ya, maka seluruh kotor dan koder Allah Subhanahu Wataala itu semuanya akan terjadi pada makhluk Allah Subhanahu Wataala. Sehingga tidak ada yang terlepas dari kehendak Allah Subhanahu Wataala. Tidak ada yang terlepas dari ilmu Allah Subhanahu Wataala siapapun dia. Ya, apapun dia, maka tidak ada yang terlepas dari kotor dan koder Allah Subhanahu Wataala. Oleh karenanya, ya apa yang diungkapkan oleh Ibenudama bahwa hukum Allah Subhanahu Wa Taala berlaku untuk seluruh makhluknya. Wa mu'allak bilkum mihuna al-hukmu al-kadari nafitun fi jami ibad Maksudnya adalah hukum takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana 50 tahun, ya 50 ribu tahun sebelum diciptakan langit dan bumi, Allah telah menulis semua kejadian yang akan terjadi sampai dengan hari kiamat. Ya yang ditulis oleh pena dengan perintah Allah S.W.T. Maka semuanya berjalan dengan tulisan Allah S.W.T. dengan tulisan pena tersebut. Falah ada yastasi al-qotob illah muqodari maka tidak ada seorang pun yang bisa menolak, bisa menghindar dari ketentuan Allah S.W.T. dari kotok daripada Allah S.W.T. Wa Al-mu'min al wal-kafir al-hay wal-jaman semua makhluk-makhluk semuanya yang fardu di dalamnya qada Allah Apakah dia seorang mukmin, seorang kafir, orang yang hidup maupun orang yang mati? Apakah makhluk hidup maupun benda mati, maka semua makhluk Allah Subhanahu wa taala berada dalam qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada stasi atau dari kau yang banyak menjadikan. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menghindar dari kodok dan Qadar Allah. Tidak ada yang bisa menghalangi kodok dan Qadar Allah Subhanahuwataala. Fahammu hul kodaihna fida fikhlkihi Subhanahuwataala lah mahidala mukanda. Maka seluruh kodok dan Qadar Allah pasti akan terjadi. Tidak ada makhluk yang bisa menghindar darinya. Ekorni filah azmiyallahu yaum semakin mematapkan kita semuanya dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala dengan rukun iman kita yang terakhir iman kepada Qadar Allah subhanahu wa ta'ala oleh karenanya apa yang terjadi pada diri kita ya pada keluarga kita sesuatu yang ada di sekitar kita maka sungguh kita rilau dengan Allah subhanahu wa ta'ala apakah itu takdir yang baik maupun yang jelek? karena sudah ditulis Allah subhanahu wa ta'ala makanya Nabi SAW mengingatkan sungguh mengherankan, sungguh hebat perkara orang mukmin. Apabila ditimpa kebaikan maka dia Bersyukur dan itu kebaikan untuknya Dan apabila ditimpa kejelekan Maka dia bersabar dan itu juga adalah Kebaikan untuknya Inilah keadaan yang sangat mulia Seorang mukmin tak dalam menghadapi Tandir kodoh Allah subhanahu wa ta'ala Selanjutnya adalah La tumasiluhul mukul bintafkir Wala al alqulubu Bintaswir Bahawa Allah subhanahu wa ta'ala ya tidak akan sampai mencapai hakikat Allah Subhanahu wa taala dengan akal-akal manusia ya hati manusia yang membayangkan Allah Subhanahu wa taala tidak akan sampai bayangan tersebut kepada hakikat Allah Subhanahu wa taala karena begitu agungnya Allah Subhanahu wa taala begitu sempurnanya Allah Subhanahu wa taala ya tidak memasirul amool bitempier, walau nufusul bitempier. Fa ina Subhanahu wa Taala, la miftlahu walasya mihalahu. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa Taala tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah, tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Padahal apa yang kita bayangkan, apa yang kita yampetikan dalam hati kita, itu pasti sesuatu yang ada, sesuatu yang terbesit dalam pikiran kita, dalam hati kita. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dibesitkan dalam pikiran kita dalam titik kita. Ya. Wala ahada ya'lam dzatahu subhanahu illa subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada yang tahu zat Allah Subhanahu wa taala dari makhluknya semuanya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Fala yajuz li ahadin an yatasawwara Allah annahu kadza Maka tidak boleh seseorang kemudian menggambarkan Allah Subhanahu wa taala itu dengan sesuatu. Ya, disebutkan dalam perkara ihsan anta allah ke ka anak allah faidlam kamu carau faidna fa huyaruk engkau beribadah kepada Allah subhanahu wa taala seakan-akan melihat Allah dan jika tidak mampu maka yakinlah bahwa Allah melihat kamu. Ya, bagaimana seorang beribadah seakan-akan melihat Allah? Artinya bahwa Allah subhanahu wa taala seakan-akan berada di hadapannya. Ya, ketika seorang berada di hadapan orang lain, maka dia akan dia ya, berbuat dengan sebaik-baiknya. Demikian seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak boleh kemudian membayangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala seperti patung besar misalnya, Allah Subhanahu wa taala seperti cahaya misalnya, tidak boleh. Ya, karena tidak akan masuk dalam pikiran kita, tidak akan pernah masuk dalam dalam hati kita. Ya, Atau yang disebut begitu dan begitu, tidak mungkin ya, ini, tidak mungkin ini, juga, dan tidak mungkin ini. Juga, juga, juga, juga, juga, juga, juga, tersebut juga, juga, Allah juga, juga, juga, juga, juga, juga, juga, juga, juga, juga, juga, juga, juga, juga, juga, juga, juga, juga, juga, juga, juga, juga, juga, juga, juga, Nabi Fira'izul yang allah Nabi Musa alaihi berkali-kali meminta untuk melihat Allah subhanahuwataala apa yang terjadi Allah perintahkan ya beradalah kamu di gunung jika kemudian gunung tersebut dia maka kamu bisa melihat saya maka subhanallah dengan cahaya Allah subhanahuwataala itu baru pembatas Allah subhanahuwataala belum Allah subhanahuwataala cahaya Allah subhanahuwataala yang kemudian mengenai gunung tersebut kemudian hancur lebur ya maka kemudian ya Nabi Musa alaih sallam kemudian kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala inilah akidah al-sunnah wal-jamaah bahawa makhluk di dunia tidak ada yang bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala semua makhluk Allah subhanahu wa ta'ala termasuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yang rajin bahawa takkala Nabi sallallahu alaihi wa berbicara kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu menutupi wajah hijab itu di belakang hijab dan hijab Allah Subhanahu wa taala adalah cahaya sehingga tidak pernah melihat ya, melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata telanjang dan itu adalah nikmat yang akan didapatkan penduduk surga kala masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala Ehwanil Fila Asalillahu Ya yang terakhir adalah ditutup uh, mukadimahnya dengan firman Allah Lailisah Kami Melihat Syair Wah Wasmiul Basih Surah ayat sebelas Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat ya fiha yanlil mumatsalah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini penafian penolakan terhadap mumatsalah penyerupaan allah subhanahu wa ta'ala terhadap sesuatu fala ahada yumatsiluhu wa la ahada subhanahu wa ta'ala Sehingga tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah yang, yang mirip dengan Allah Subhanahu Wata'ala. Lai'nahu a'adzmin fil shayi. Karena Allah Subhanahu Wata'ala lebih agung dari segala sesuatu. Allah Subhanahu Wata'ala lebih agung dari segala sesuatu. Lai'zah kami fil shayi. Wahad fihi istiqroh linafi. Ya susunan kata yang ada dalam Laisa kami fil Ya, ini adalah susunan kata lilistigro finasi, yaitu penolakan secara menyeluruh, ya, penolakan secara mendalam, ya, tidak ada penolakan yang lebih mendalam daripada ungkapan ini. Artinya begitu agungnya Allah Subhanahu Wa Taala sehingga tidak ada makhluk pun yang serupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dijelaskan de anna nakira idza zukira fi siyak an-nafi ta'um karena sesuatu yang nakira yaitu syai'un apabila disebutkan dalam satu susunan penolakan susunan negatif nafi maka artinya adalah umum mencakup segala sesuatu yang menyeluruh fala ahada yushbihu Allahu wa jalla maka tidak ada yang menyerupai Allah min jami' al-khuqat li'azamatihi wa kubriyatihi subhanahu wa ta'ala wa qiwatihi Karena begitu, ya agungnya Allah Subhanahu Wa Taala, ya dan begitu e, sempurnanya Allah Subhanahu Wa Taala, begitu e, kudrah Allah Subhanahu Wa Taala sempurna, maka tidak ada seorang pun yang serupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala di antara makhluknya. Wahwah Sami'ul Basir. Potongan ayat yang kedua, bagian yang kedua adalah Wahwah Sami'ul Basir. Jadi dalam ayat ini. Ada bagian pertama laisa kamitslihi shay'un Allah menolak penyerupaan dengan Allah segala sesuatu tidak ada yang serupa dengan Allah Kemudian sisi yang kedua wa huwa sami'ul basir ada tetapi Allah Maha melihat dan Maha mendengar Artinya ini menetapkan kalau yang pertama itu menolak sedangkan yang kedua adalah menetapkan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dan Maha mendengar Walaupun sifat melihat dan sifat mendengar itu ada pada makhluk, ya, tetapi mendengarnya Allah, melihatnya Allah Subhanahu Wa Taala adalah pendengaran dan penglihatan yang sempurna yang tidak ya tersusupi dengan kekurangan sama sekali berbeda dengan pendengaran dan penglihatan makhluk, ya balikarnya di sini kemudian. Membantah kelompok-kelompok yang sesat dalam perkara asmat dan sifat yang insyaAllah bukanlah kita akan bahas ya insyaAllah dalam pembahasan kita. وَصَفَ نَفْسَهُ بِالْسَمَعْ وَالْبَصَرُ وَنَفَعَ نَفْسِهِيَ الْمُشَابَحَ فَدَلَّا عَلَىٰ إِثْبَعَ تَصْرِفَدِ اللَّهِ جَلَ وَعَلَىٰ لَا يَبْتَدِي تَشْبِيْ maka penetapan atas sifat Allah Subhanahu wa taala yaitu as-sami' dan al-basir ini menunjukkan bahawa penetapan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengharuskan menyerupakan dengan makhluk. Ketika disebutkan bahwa Allah memiliki tangan, Allah memiliki kaki, Allah memiliki mata dan itu disebutkan dalam Al-Qur'an, disebutkan dalam hadis yang sahih. Kemudian orang yang akal mengatakan kalau begitu seperti makhluk. Ya. Maka itu terbantah dengan ini. Kalau kita menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mendengar makamnya berarti juga seperti makhluk. Ya, maka sungguh ya akidah mereka saling bertabrakan. Ikhwan fillah wa iyakum. Selanjutnya wa asbata li nafsihi sam'u ala annahu la tatalazum bain itbat as sifat wa bainal musyabaha wa imkan asma' hadhihi as sifat mawjuda fil makhluqin as sama' wal والقدرة والوجه واليدان ولكن هذه خاصة بالمخلوقين وعما صفات الله جل وعلا فهي لا يكون به لا تشابهها صفات المخلوقين وإن اتفقت في الاسم والمعنى إلا أنها في الحقيقة والكيفية مختلفة تماما دابعنا. شيخ الفوزان ليه menjelaskan di sini bahwa Ya, penetapan nama dan sifat Allah Subhanahu Wataala tidak mengharuskan untuk kemudian menyerupakan dengan makhluk. Karena Allah Subhanahu Wataala juga menyebutkan dalam banyak dari itu bahawa Allah Subhanahu Wataala memiliki asma, memiliki pendengaran, penglihatan, berbicara, memiliki gudroh kemampuan, memiliki wajah, memiliki dua tangan, dua kaki dan seterusnya. Demikian juga makhluk memiliki, tetapi masing-masing sesuai dengan ya sifatnya. Apa yang ada pada makhluk adalah sifat yang kurang. Mata pada makhluk mata yang kurang, tangan pada makhluk adalah tangan yang kurang, ya. Sedangkan pada Allah Subhanahu wa taala adalah ya sempurna sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala sehingga sekedar sama dalam nama tetapi hakikatnya berbeda sebagaimana hakikatnya al-khaliq dan al-makhluk. Perbedaan antara Sang Pencipta dengan yang di yang diciptakan. Wallahu ta'ala 'alamu sawab demikian jazil ghaibun fillah wa khofin rahimani wa wallahu jamian insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang Wassalamualaikum wa wa da warahmatullahi wabarakatuh